Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 20. juni, og i dag skal du høre om to topchefer, der uventet forlader deres stillinger. En i Danmark og en i Kina. Vi skal også forbi Danske Bank, der er klar til at kaste milliarder årligt ind i ny teknologi. Men vi starter med en svejtisk bank, der er skeptisk over for en særlig type aktier i porteføljen. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. De største amerikanske teknologiaktier er tortnet op, og nu råder den svejtiske storbank UBS til, at man sælger lidt ud af dem. Det skriver banken i en kommentar ifølge MarketWire. Overvej at rebalancere væk fra teknologi til resten i USA og tilføje mere værdi i forhold til vækst i et globalt perspektiv, skriver UBS i en kommentar. Efter en stigning i sidste uge på knap 2,6 procent, så er det amerikanske aktiemarked nu gået i vejret med knap 15 procent siden nytår. Men der er dog fortsat en meget smal bevægelse, da fremgangen i det store hele er tegnet af de største teknologiselskaber på børsen i USA. UBS mener derfor, at investorerne kan finde gode aktiemuligheder blandt nogle af de aktier, som ikke er stedet så meget i årets løb, banken skriver. Prissætningen af nogle af de aktier, der har klaret sig bedst, ser nu anstrengt ud. Og vi venter, at hullet mellem de førende og de forfølgende vil blive lukket, skriver altså UBS. Forestil dig, at du sidder i din egen sofa foran dit eget fjernsyn, og så optager du lige et boliglån online. Det scenarie kan blive til virkelighed, i hvert fald i Danske Bank, hvor man fremover er villig til at investere op til 2,5 milliarder kroner årligt i den kundevendte del af banken. Det skriver Finans, som har snakket med administrerende direktør i Danske Bank, Carsten Egeris. Og Egeris han forklarer altså til mediet, at Danske Bank fremover vil øge investeringerne markant i rådgivningskompetencer, digitale værktøjer og platforme. I dag kan kunder for eksempel ikke få et boliglån digitalt, det arbejder vi på, så det er noget af det, vi investerer i, siger Carsten Eris til Finans. Et uventet chef-exit gør ondt på aktien i danske Alkabello. Alkabello, som specialiserer sig inden for til allergi, bragnede ned med 11,2 procent i mandagens børshandel. Det store fald kom efter ALK mandag morgen annoncerede, at selskabets topchef gennem syv år, Carsten Hellmann, stopper på posten i slutningen af 2023. Posten vil herefter blive overtaget af Peter Halling, som er topchef i Fitin Pharma. Carsten Hellmann stopper efter en gensidig aftale med ALK's bestyrelse, der ønsker at langtids sikre chefposten. Og fra et uventet chef til et andet, den kinesiske teknologikæmpe Alibaba, fyrer sin administrerende direktør og sin bestyrelsesformand, det skriver Bloomberg. Den tidligere direktør, Daniel Chang, er således fortid i selskabet, efter Alibaba i flere år har tabt markedsandele og har kæmpet for at komme på benene efter corona. Den nye Alibaba-topchef hedder Idi Jong og er selskabets tidligere e-handelsdirektør. Den nye bestyrelsesformand er Josef Sej, der tidligere har været næstformand i bestyrelsen. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Millionærklubben klokken 9.06 og følge nyhederne på www.urinvester.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder her, der hvor du lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.